«І де ж вона ті машини тримає? Щось має пристойне? У мене шеф якраз цікавиться нормальним мотором. Не знаю, що вона там останнього разу пригнала, але запитати можна і навіть побачити. Знаєш стоянку на об'їзд ній?» Бо там спитай хлопців. Вона що, там машину тримає? Вона там і живе, у будинку навпроти». Ну от і все. Інформацію отримано. Він тепер знає, де шукати. Власне, де чекати. Де чекати її увечері, а там справа техніки». Та гусь не вгавав. «Вітьок, хочеш, познайомлю. Це мені запросто. Я для тебе брат, що хочеш. Ти ж у мене». І гусь підвівся. «Слухай, гусь, не втручайся, куди ти мене просять. Не потрібна мені ця баба. Сиди спокійно». Та було вже пізно. Гусь підвівся на своїх коротких, кривуватих справді гусячих лапах і почвалав, загрібаючи правою до столика, за яким колопали ложечками десерт Валентина з подругою. Обидві, помітивши монументальну шию, почали відшукувати у фруктовому салаті, мабуть, перлину чи ампулу з отрутою. Так зосереджено упялися поглядами у тарілку. «Привіт, валюнчик!» Валентина продовжувала пошук скарбу, ретельно перевіряючи кожен шматочок банана чи мандарина перед тим, як відправити його до рота. «Ти що, глухла валька? Це ж я, твій любий гусьонок. Поглянь на мене. Що не забула, як я тебе люблю?» Валентина озирнулася. Мабуть, відшукувала поглядом Гамлета. При ньому подібні жарти були просто неможливі. Господар умів залагоджувати конфлікти ще до виникнення. Та Гамлет зник. Гусь відчув, що всі погляди спрямовані на нього, і не міг уже відступити. «Валюшик, я тут хотів тебе познайомити». Нарешті Валентину прорвало. «Послухай, гусь, відчепись. Ми з тобою домовлялися, що ти окремо і я окремо, як котлети і мухи. Не лізь, пожалкуєш». «Я? Пожалкую? Це ти, Валюнчик, пожалкуєш. Піді мною весь бам і східний ходить. А скоро буде все місто. І ти нікуди не подінешся. Ну давай, не випендрюйся, подай дяді ручку. Відьок, ходи сюди, вона вже не кусається. Вона вже зовсім слухняна дівчинка. Вона полюбить дядю». Віктор поволі підвівся. Йому хотілося вхопити гуся за комір і струснути йому в шкідливе кошеня. А ще хотілося здушити оту знамениту шию, щоб чортів гусь замовк, бодай на певний час, як не навіки. Віктор підвівся, та втрутитися не встиг. Реакція білявки була різкою і несподіваною. Вона підхопилася, аж упав стілець. Вихлюпнула залишки фруктового салату гусю просто в обличчя. А пішов ти нахір. Упровдовж німої сцени, протягом якої гусь, не одразу оговтавшись, злизував з верхньої губи, Патьоки йогурту, яким Гамлет заливав фруктові салати. Білявка з подругою зникли. Вітьок, що це було? Вона що, чокнулася? В натурі. На лобів гуся, точно по центру, прилип круглий шматок банана. Немов крапка на чолі він Банан повільно сповзав донизу, по лобику дулькою, до носа редискою. І нарешті плюхнувся на підлогу. Віктор подав йому серветку. Витри морду, ну й дурень ти гусь, ну й дурень. «Це вона, блін, дура, остання. Не розумію, що тепер буде, та я її на шматки порву. Я її урию, та ми з братвою її по стіні розмажемо. Заспокойся, гусьок, не варто». Та для себе Віктор зрозумів. Білявка нарвалася. Вона втрапила в історію. Звичайно, гусь – невелика птиця, але саме отакі тупаки та ще й відморожені і бувають небезпечними. А в гуся ще й кілька гусинят, таких самих, як він, турних, жорстоких, жадібних до горшей». Їй покаже долар, маму рідну заріжуть. Гусь витер обличчя. Вона в мене цей день навіки затямить. Я покажу, хто такий гусь. Я, Віктор не слухав. Він згадав, що й самого ранку ще не був на роботі. Ото працівник за тими бабами забув про все, що справді важливе: про роботу, про гроші, про бізнес. А на роботі ніхто й не помітив, що його не було. Все текло собі спокійно, наче він, Віктор Безродний, нічого тут не значив. Є він, немає, гвинтики крутяться, коліщатка цокають, спирти капає, ну та й трястя його бери. Замкнувся у своєму кабінеті. Обдумати, обміркувати, осмислити все, що сьогодні відбулося, і пережити. Пережити ще раз оте солодке тремтіння, якого не відчував так давно ще з юності. Тільки тоді, як милосно, замирало серце в очікуванні вечірньої зустрічі. Валентина гримала дверцятими Ауді, так, що машина мало не розклалася на множники – і відповіла на цю грубість по-своєму. Господині довелося тричі повернути ключа, поки почулося тихе, невдоволене гарчання двигуна.